til jeg plejede at tro på for evigt med Panettes Storm Øster og Jeppe Vesta. Jeg sidder i studiet alene i dag, og det gør jeg, fordi at Jeppe er til begravelse. Øhm, og snakken, jeg har haft i dag, har været med Victor, som har mistet sin mor til kraft. Og det rørte mig, øh, det gør har herinde altid, men det rørte mig på en lidt anden måde i dag, fordi at Victor også er fra Hillerød, ligesom jeg. Og vi har en masse fælles bekendte, og da jeg sad og snakkede med Victor, inden vi skulle ind og optage, fortalte Victor også, at han har gået i folkeskole med nogle af min lillebrors bedste venner og kendte min lillebror oppe i færd. Um, han har spillet fodbold i nogle af de samme klubber. Jeg kender den folkeskole, vi ikke tager gået på. Vi snakkede om kirkegården, hvor hans mor ligger begravet, og hun ligger ja, 50 meter fra min lillebror. Og, og udover at det altid rør mig rigtig meget at møde nogen, der kendte min lillebror, um, så rørte det mig også i løbet af hans fortælling. Fordi at at da han fortæller om, hvor han er gået i gymnasiet, eller fortæller om, der han voksede op, eller alle de der nedslag, som bliver en del af hans fortælling, dem havde jeg lige pludselig helt klare billeder på, fordi at jeg også er vokset op i Hillerød. Og det rørte mig rigtig meget. Og det gjorde, at fortællingen kom meget tæt på, fordi jeg fuldstændig levende kunne forestille mig, hvor Victor har været på de gældende tidspunkter. Og da han for eksempel fortæller om at besøge moren på kirkegården, at der er også en masse følelser, der kommer op i mig, fordi at jeg synes, den kirkegård, hvor både Victor's mor og min lillebror ligger begravet er meget magisk. Den ligger midt i Hillerød, med stationen på den ene side, og gymnasiet på den ene side, og øh, hele byen sådan med butikker og lignende på den anden side. Så i, i, sådan på papiret burde det være det mest støjende sted, tænker jeg, i byen. Og der er bare så stille og sådan en fin ro, øhm, og man fornemmer slet ikke, at man står midt i byen. Og det, ja, så derfor rørte det mig meget, fortællingen om det sted. Og så synes jeg, at det var en virkelig fin fortælling om Victor og oplevelsen med at miste en mor. Øhm, hans mor havde været syg over flere omgange, men da hun ender med at dø, går Victor i 3.G, så fire måneder efter, han har sagt farvel til sin mor, skal han køre vogntur og have huge på og alt, hvad det indebærer. Og jeg kan ikke forestille mig næsten, i hvert fald når jeg ikke tænker tilbage på mit liv, øh, en tid, der passer dårligere sammen med sår Der er så meget fart på, og der er så meget glæde, og på en, på en eller anden måde også en udødelighed. Altså den der måde, vi hang ud af studentervognen. Altså sådan, jeg kan jo blive helt, når folk kører forbi nu en studentervogn, sådan blive helt... Altså for det første, så kan jeg faktisk ikke lide den tid, fordi det, jeg forbinder det med ja, det modsatte end end alt det, jeg har været igennem. Der, ja, fordi det bliver så meget sat på spidsen med den der lykke. Men også fordi, at de der unge mennesker hænger ud af vognen. Og det er jo skidt farligt, føler jeg. Sådan. Nu lyder som smil på 85. Men det er i hvert fald bare for at sige, at det står i så stor kontrast til det, Victor var i. Og det er rigtig fint at høre ham om, fortælle om det. Ja, så I skal glæde jer til at høre Victors fortælling om at have mistet sin mor. Den kommer her jeg plejede at tro på for evigt. Hej Victor, velkommen til. Hej Panille, tak skal du have. Victor, du og jeg sad jo lige og snakkede sammen inden vi gik i gang i dag, fordi at vi begge tog for Hillerød, og du har gået på skole med nogle af min lillebrors bedste venner. Ja. Og du fortalte faktisk også, hvilket jeg synes var meget rørende, at din mor ligger meget tæt på min lillebror på kirkegården. Ja, der er ikke langt derfra. Måske Nej. cirka 50 meter, hvad jeg tror. Ja, ja, jeg kunne i hvert fald mærke, at det var, det var meget rørende og fint at vide, at, at vi kommer fra noget af det samme og har en masse fælles venner og bekendte. Men det er ikke det, vi skal snakke om i dag, men vi skal snakke om din mor, som du lige nævnte der ved kirkegården. Vil du ikke bare starte fortællingen, hvor du synes, det giver mening? Jo... Øhm. Jeg mistede min mor til kræft, da jeg var 18 år gammel og gik i 3. G. Min mor hun har været syg af, af to omgange. Første gang, da jeg var relativt ung, der fik hun konstateret brystkræft. Øhm, på daværende tidspunkt vidste jeg jo godt, at der var noget, der var alvorligt, men jeg vidste ikke helt præcist, hvordan det var ledes. Min mor bliver egentlig opereret og får, kommer i behandling øhm, og bliver erklæret rask eller symptomfri. Og efterfølgende har hun en masse gode år. Øhm, hvor kræften slet ikke fylder. Hvor kraften slet ikke fylder. Øhm, hun er selvfølgelig til noget kontrol, men, men der er ikke noget, der indikerer, at der var, skulle være noget, der er galt. Så da jeg er startet gymnasiet i, i 1. G, der har hun en periode, hvor hun har, har mange smerter i ryggen. Øhm, vi ved ikke helt hvorfor, så hun bliver sendt til fysioterapeut og kiropraktor og alle mulige forskellige ting, men der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af, hvad der egentlig er, der er galt, og hvad der er årsag til, til de her smerter. Der er nogen, der tror, hun har en diskuskolaps, øhm, Men ja, der kommer ikke rigtig nogen konklusion ud af det andet, end at smerterne de bliver værre og værre. Sådan noget som at sidde i faste stillinger, når man kører bil, eller på en stol. Altså, det, det er sådan nogle ting, der gør ondt. Øhm, til syvende og sidst, så får hun lavet en scanning, som så desværre viser, at... at øhm, Kraften har spredt sig i, øhm, i ryggen, som sidder i sådan nogle små metastaser, altså sådan nogle små stykker, fordelt rundt omkring i, i ryggen, i knoglerne. Øhm, og det er jo et kæmpe chok, og der kan jeg jo bare huske, at der ramler verden lige sammen. Øhm, jeg har lige startet gymnasiet, og, og det var en fed tid. Øhm, Hvem fortæller dig det? Jamen, det gør min mor. Øhm, hun, er, hun er på hospitalet. Øh, til nogle af de her scanninger og nogle scanningsvar og jeg har egentlig overhovedet ikke tænkt at tilbagefald kunne være en, en mulighed øh, så jeg bliver meget chokeret øhm, og ja, så fylder det jo egentlig det meste af min gymnasietid indtil, indtil hun går bort det første år det første halvandet år fra, fra første G til ja, egentlig første 2. G der har hun det egentlig Ganske fint ved at sige, at altså det vi får at vide af lægerne, det er, at så længe at kraften kun sidder i knoglerne, så kan hun egentlig godt leve med det. Men samtidig så er det svært at kurere hende, fordi at det sidder så mange forskellige steder. Så hvis nu det bare var en, altså en stor klump eller en tumor, så kunne man ligesom gå ind og operere, men det var så ikke tilfældet her. Og så. når du siger, at hun bare kan leve med det, betyder det så, at hun ikke får kemo og sådan? Når hun er i behandling, øhm, hun får masser af kemo, og selvfølgelig så kan man jo også mærke på hendes energiniveau, øhm, at, at øh, kemoen, det ligesom går ind og tager hårdt på kræfterne. Øhm, og hun mister selvfølgelig håret, og jeg kan jo godt se, at jeg har en, en syg mor, der, der er afkræftet. Øhm, hun stopper med at arbejde, men hun er stadig mor, og det var ligesom det, der var det vigtigste for mig. Det, de siger, det er, at så længe det sidder i knoglerne, så, så kan hun godt leve med det. Men spørgsmålet er selvfølgelig, kommer det til at sprede sig på et eller andet tidspunkt? Der er jo også noget med, at, at kemoterapi, det har jo kun en virkning i en, i en bestemt periode. Så i sommeren mellem 2. og 3. G, der, der spreder det sig til, øhm, til leveren, og derfor går det relativt stærkt. Øhm, så selvom at der er halvandet år, hvor at, at hun egentlig har det godt, og vi kan komme på ferie og sådan nogle ting, så husker jeg også rigtig meget, hvordan de her scanningsdage og de her svar, det ligesom var sådan en form for dommedag for mig, hvor at lægerne kunne sige alt fra, jamen det går super godt, behandlingen virker og, og så videre, så videre, til de kunne sige, okay, det går rigtig, rigtig skidt, vi kan ikke rigtig gøre mere, øhm, som det yderste scenarie. Øhm. Følte du allerede der? Altså, som vi har snakket flere gange i, her i podcasten, har vi kaldt det sådan, at man mister den der ungdomsnevitet. Den der dag, man finder ud af, at, at livet er skrøbeligt og at dem, der omkring en, lige pludselig kan dø. Fø Gik du allerede der, med følelsen af, at du kunne miste din mor? Hvornår det skulle være? Ja, det gjorde jeg nok inderst inden. Jeg var måske ikke helt bevidst omkring det, eller også, så fortrængte jeg lidt tanken om det. Men, men det vidste jeg godt. Og jeg har måske også brugt rigtig meget tid på, at, på at reflektere og overtænke alle mulige scenarier. Altså, min mor skulle bare have ondt i sin lillefinger. Så var jeg jo klar på, øh, på netdokter og på alle mulige andre sider. Øhm, og i løbet af tre klik, så havde hun jo en dødsdom der. Øhm, så jeg var godt klar over alvoren, og jeg var et eller andet sted også godt klar over, at, at min mor kun var her på, på tid, men, men forhåbentlig så var det jo 5 eller 10 eller 15 år. Øhm, men ja, de her, de her dage med scanningsvar, som der alligevel var ja, flere gange om måneden, det, det tyngede mig meget, øh, og det, det husker jeg meget fra min gymnasietid. Og lidt i tråd med det, ja, så synes jeg også, at jeg mistede den her ungdomsnavitet, som du siger, øh, fordi jeg brugte meget tid på at bekymre mig, øh, i stedet for egentlig bare at være den der frie unge dreng, der, der hyggede sig. Og kunne du så rumme og være omkring alle de andre frie unge mennesker, der hyggede sig? Ja, det synes jeg faktisk godt. Jeg synes, det var muligt at adskille. Det mm. blev så rigtig, rigtig svært, da hun går bort. Øhm, for der mister jeg den her ungdomsnavitet fuldstændig. Men, men indtil da, så, så ja. Også fordi jeg kunne mærke, at jeg havde brug for, jeg havde brug for et frirum. Mm. Det her med at, at være derhjemme, det synes jeg faktisk godt kunne være svært. Fordi så er det som om, at, at sygdom og alle de her ting, det hang ligesom over mit hoved hele tiden. Så for mig så var det... Et, et frisk pust, og ligesom en måde at vaske tavlen ren på, at, at komme ud og være sammen med andre og, og tænke på noget helt andet. Men ja, i sommeren øhm, 2015, da jeg skal i 3.G, der spreder det sig så til leveren, øhm, og så får vi jo ligesom at vide, at nu er hun altså for alvor terminal syg, øh, og jeg er jo i, igen på nettet og, og læse, hvor <læse> mange der desværre går bort af, af leverkræft. Øhm, og som efteråret skrider frem, der bliver hun mere og mere afkræftet, hun, hun bliver mindre og mindre, og hun sover mere og mere. Men igen tror jeg ligesom, at jeg, jeg fortrænger det en lille smule, øhm, selvom jeg enderst godt ved, at, at det lakker mod enden. Og vi kommer ind i det nye år, øhm, og så er det egentlig planen, at hun skal, hun skal op til palliativ enhed i, i Sund. egentlig bare for at få reguleret noget medicin, så hun skal indlægges i nuets tid på det tidspunkt er det egentlig ikke meningen, at hun skal indlægges permanent, eller at det skal være hendes sidste tid, men at hun egentlig bare skal hjem igen. Og det er vinterferie, øhm, og jeg skal på en, på en tur med, med nogle venner fra gymnasiet, øhm, bare i tre dage, og så spørger jeg hende, er det fint jeg tager sted? Ja, ja, der var, der var ingen problemer, og vi har lige fejret hendes fødselsdag op, og jeg kan huske den dag, jeg tager afsted, der kan hun, øhm, der kan hun sagtens følge mig ud til døren, og og vi har lige spist, og altså, hun har god appetit og sådan nogle ting. Og så har jeg været sted i, i to dage. Jeg har selvfølgelig snakket med hende, men på anden dagen, der bliver jeg ringet op om aften øh, om at nu må jeg måske godt begynde at komme herop af. Øh, og der, der kan jeg huske, at jeg ved ikke rigtig om, hvad jeg tænker, men jeg tænker, at der er et eller andet, der ikke er, som det skal være. Så jeg kører selvfølgelig med det samme. Øhm, op til Frederikssund, men ved ikke rigtig, hvad, hvad jeg skal forvente. Og jeg tror heller ikke, at jeg har lyst til at indse, hvad det er, jeg måske kan forvente. Og så kommer jeg ind på afdelingen, og det er ja, to-tre dage siden, jeg har set min mor, der går og, og snakker og har det fint. Øhm, og her, der ligger hun egentlig bare i sin seng og, og sover meget, meget tungt og er meget, meget afkræftet. Og jeg fornemmer ret hurtigt, at okay, det her, det, det vil være hver siste sidste udkald, hvis man kan sige det sådan. Jeg har blandt andet, jeg har købt nogle lakridser til hende i en butik, som jeg ved, hun rigtig godt kan lide. Og da hun lige er vågen kort, der prøver jeg at give hende en af de her lakridser. Men jeg bliver nødt til at tage den ud af munden på hende, fordi hun er ved at blive kvalt, fordi hun ikke kan tykke den. Bare sådan for at illustrere, hvor meget der er sket på de her to-tre dage. Ja, hvor I sad og spiste sammen. Hvor vi sad og spiste ja. sammen, og hun kunne gå og, og sådan nogle ting. Så det var virkelig, virkelig uhyggeligt. Og så spørger jeg jo, når man, hvad er en tidsdiagnosen her? Og da jeg spørger om det, der har jeg jo stadig et håb om, at hun skal se mig blive student øhm, fire måneder senere. Det er sådan der, jeg er i min, i min tanke, i hvert fald før jeg træder ind ad døren. Øh, men jeg får at vide, at vi snakker måske et døgn eller to dage. Øh, Hvem siger det til dig? Jamen, øhm, det siger en af lægerne, og så er der en af min mors rigtig gode veninder, som også har været hvad skal man sige, har fulgt mig og min familie igennem min barndom, som, som faktisk arbejder op på, på den afdeling. Øh, så hun, øhm, hun var selvfølgelig også, hun var ikke inde over som sådan lægefagligt, men hun var selvfølgelig tæt på os. Øh, familiært. Kan du huske, hvad der sker i der du får det at vide? Altså, der er et par dage? Ja, der, der altså brød min verden fuldstændig sammen. Mm. Øh, og det tror jeg faktisk er, det er en af de første gange, hvor jeg sådan for alvor bliver jeg rigtig, rigtig ked af det, hvor det sådan virkelig går op for mig, at okay, nu altså, nu, nu kommer det, jeg har gået og frygtet i så lang tid, nu, nu bliver det rent faktisk til virkelighed. Så jeg skynder mig at ringe til, til min mormor og min, min moster på min mors side og min mors bedste veninde og, og siger, at, at, at de bliver nødt til at komme, for, for de har været der meget i, i det her forløb, og jeg vil jo gerne have, at de også når at, at sige farvel til min mor, hvis man skal sige det sådan. Og så har vi faktisk to øh, rigtig, rigtig fine døgn deroppe, alle sammen. Og, og jeg kan huske, at jeg kan finde en lille smule ro i, at jeg ved, at jeg forlader ikke min mor, før hun forlader mig. Og vi er der faktisk alle sammen og får en ret stor stue, som vi, som vi sover inde på og er omkring hende. Øhm, Hvad laver I de dage? Jamen meget af tiden, så sidder vi jo egentlig bare og, og holder hende i hånden og, og snakker til hende hørelsen er jo noget af, af det sidste, man mister. Så det kan jeg huske, det var vigtigt for mig. Så går vi lidt ture, får lidt luft, men vi er i nærheden hele tiden. Og det er jo, det er jo virkelig absurd, fordi på en eller anden måde, så går man og venter, og alligevel så går man jo stadig og håber på, at skulle der ikke ske et eller andet mirakel, at hun, at hun sidder op og smiler næste gang, jeg kommer ind på stuen. Men i dag er jeg faktisk glad for, at det forløb sig sådan, for jeg forestiller mig også et scenarie, der hed, at jeg, hver gang jeg forlod stuen for måske at tage i skole eller noget andet, skulle tænke, nå, bliver jeg nu ringet op om to timer. Så, så det var faktisk meget dejligt at vide, at, at nu, nu er vi sammen om det her også. Det var heller ikke værdigt, at hun skulle, hun skulle ligge og lide på den måde. Så taget de omstændigheder i betragtning, så synes jeg faktisk, det var, et, det var en fin afslutning, hvis man kunne sige det sådan. Uh, selvom det var, det var meget uvirkeligt. Jeg sad ved siden af hende og holdt hende i hånden, da hun går bort, og jeg mærker ligesom, hvordan hendes vejrtrækning ændrer sig, uh, hvordan hun trækker vejret langsommere og langsommere, og altså gennemgår ligesom hele den her proces, til at hun så begynder at blive kold og sådan nogle ting. Og det, den sidder stadig ret klart i mig, men jeg har ikke fortrudt, at jeg har gjort det. Det sidder klart i der, det øjeblik, hvor at hun begynder at blive kold. Ja, ja, det gør det. Og dagen efter, hun går bort, der er vi nede, mig og min far og min søster er nede i kapellet for at se hende. Og der har jeg også lige et par, vi er sammen, og så har vi lige et par minutter, hvor vi kan være derinde alene. Og det kan jeg også huske som, altså... Noget som af det var det går. Ja, som var det i går, ikke? Øh, Altså duften og ja, nogle af de følelser, der, der strømmede igennem mig. Og der er jo mange. Når jeg deler med folk, at, at jeg har gjort det, så forstår de det jo ikke. De tænker, at det er fuldstændig vanvittigt. Men i dag så... Altså at du har set hende død? Jeg har været der, jeg, ja, bevidst har gået ind i kapellet og, og set hende død og stået og, og snakket til hende. Men i dag så, så er jeg glad for det. Øhm, jeg synes, det var en fin måde at, at, at sige farvel en sidste gang, selvom det var helt vildt hårdt selvfølgelig. Mm. Og hvad med det sekund eller det øjeblik, hvor din mor dør. Er I også alle sammen omkring hende der, og hvad sker der efterfølgende? Ja, det er vi. Vi sidder alle sammen sådan rundt omkring hendes seng, øh, og vi er jo alle sammen ekstremt kede af det selvfølgelig. Meget berørt af situationen. Og så kommer der jo en læge og erklærer hende død, øh, og hun får, hun får noget pænt tøj på, og, og sådan nogle ting. Og så kan jeg egentlig bare huske, at mig og min far og søster, vi tager hjem og spiser, øh, og der er faktisk midt i alt, alt det svære, og alt det hårde, og alt det triste, og, og den her tomhed i at, at komme hjem, og nu er hun her ikke, og hun kommer ikke hjem igen, så er der også en lille smule følelse af lettelse, må jeg faktisk sige. <coughs> Æm, sådan, puha, okay, nu blev det aller værste til virkeligheden, men jeg kunne ligesom godt mærke, det var som om, at den der sten, jeg har gået og brøget på i, i mange år, altså den, den lettede alligevel på en eller anden mm. måde selvom jeg jo på ingen måde havde ønsket, at det var sådan, det skulle være. Og var der stille omkring middagsbordet den dag, eller kunne I snakke sammen om det, der lige var sket? Jeg synes faktisk, vi, at vi var alle sammen meget trætte. Det var der ikke nogen tvivl om. Og Jeg kan huske, jeg, jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle sove den nat, men jeg, jeg sov faktisk ganske fint. Jeg krop wonede, min udmattet. krop har været så udmattet, og jeg havde ikke sovet i, ja, i flere nætter, så at sige. Så jeg synes faktisk, at aftenen var, var ganske hyggelig. Jeg kan huske, at vi havde en, en pejs i vores gamle hus i hele som vi tændte op i, og der har jeg altid sådan forbundet med, med hygge og, og samvær. Så, så det var bedre, end jeg havde frygtet, for jeg vidste ikke rigtigt, da jeg stod op og skulle til at tage hjem fra, fra den her palliative enhed Sund, så vidste jeg ikke rigtigt, at, hvad skal jeg forvente, og hvordan skal jeg reagere og, og sådan kan du huske, da du vågnede dagen efter den første morgen, man vågner, og har mistet? Kan du huske det? Ja, det kan jeg godt. En, en sindssyg følelse af, af tomhed, og så tror jeg også, jeg jeg var i sådan en chokfase, øh, hvor jeg gentagende gange det første lange, lange stykke tid tænkte, okay, er det her virkelig sket? Mm. Er, det, er det virkelig sandt, det her? Og så kan jeg jo så gennemlede rigtig mange af igen, ikke? Øh, så ja, en, en meget tom følelse. Og hvad med tiden lige efter? Jeg kan huske for os, der... Var det tror jeg også for, at jeg jo egentlig ikke stod for særligt meget af min lillebrors begravelse, så det første, den første uges tid er der bare en masse praktiske ting og en masse beslutninger, der skal tages, som ligesom gør, at den ene dag tager den anden herop mod begravelsen og bisættelsen. Hvordan husker du den tid? Fuldstændig, ligesom du siger. Ja. Øh, der var rigtig mange praktiske ting, og rigtig mange af de her praktiske ting kunne jeg slet ikke overskue, som du, som du selv siger. Altså, sådan noget med at skulle til bedemand og sidde og fortælle, man, hvem var min mor, og hvad husker vi hende for? Og, og sådan nogle ting. Det synes jeg var... Det havde jeg slet ikke energi til, men samtidig så ville jeg jo gøre alt for, at hun, hun selvfølgelig fik den bedste afsked. Øh, men der var rigtig mange praktiske ting, og det her med at og ringe og skrive rundt, og, og fortælle, hvad der er sket, og, og så videre, så videre, så jeg følte ikke, jeg, hvad skal man sige, slappet af, eller, eller noget, op til, op til begravelsen. Øhm, og samtidig, så, så var jeg jo også nervøs for det, på en eller anden måde, øh, for det var jo, hvis ikke den sorteste dag i mit liv, så den anden, <laughs> mørkeste ja. dag, okay. Ja. Og blev det så det? Jeg kan huske, det var en smuk solskinsdag. i, jeg tror faktisk, det var 1. marts. Så foråret var lige begyndt. Det betød rigtig meget, at erhvervet var godt, og, og lyset var der. Men ja, ja, altså at bære min mor ud af kirken, det, det er nok det mest syrede, jeg har prøvet. Og det var det, var det her endegyldige farvel. Det, det kan jeg virkelig huske. Der blev det endnu en gang sådan virkeligt, virkeligt. Men der var de mennesker med, som jeg ønskede, og altså det hele forløb, som jeg egentlig havde ønsket, men det var en ja, helt vanvittig oplevelse. Tid er jo en mega underlig størrelse, når man snakker om sorg. Øh, mega abstrakt, og det er noget, som jeg tænker, mange, der er i sorg, kan få sådan et lidt ambivalent forhold til, fordi at det er så svært, at tiden går, og det bliver længere og længere tid, siden man har set, den har mistet. Og samtidig så... Ja, kan man føle, at hele verden går videre, mens at man står stille, og ens tid ikke flytter sig nogen som helst steder. Men hvordan husker du den første tid efter, altså det første år i sorg? Hvad for nogle nedslag kommer du til at tænke på, når jeg spørger dig om det? Jamen, hvis jeg skal starte med det, du, med det, du siger, så... Jeg blev student fire måneder efter min mor går bort. Og der føler jeg netop, at min tid står stille, mens at alle mine omgivelser, de bare tænker fest og glade dage. Og det var netop der, at min ungdomsnavitet, den, den savnede jeg virkelig der. Fordi det fyldte så meget op til øh, både det her med at skulle give den en ekstra skalle til sidst for at slutte så godt af som muligt, men også det her med at, at være glad og være fri og være ja, bekymringsfri. Det, det harmonerede bare overhovedet ikke med, med den situation, jeg var i. Øh. Og de andre, jeg tænker, alle dem omkring der den dag, hvor man får hun på, det har været sådan en endegyldigt, kun en god dag. Mm. Hvor for dig må der jo have manglet din mm. mor helt vild den dag, du fik hun på. Ja, det gjorde hun også. Det gjorde hun virkelig også. Jeg tror, jeg... Hvad skal man sige? Jeg udskyd sorgen omkring det, for jeg kan huske dagen efter, jeg fik hugen på. Det var en rigtig lortedag, dag, og jeg kan huske... Vognturen var en rigtig fed dag, men dagen efter det var en rigtig dag. så det var lidt som om, at jeg gjorde alt hvad jeg kunne for at ikke skulle føle, men jeg godt vidste, at båden ville flyde over ret hurtigt efter. Hvordan mærkede du det så på de dage på, hvor bæret flyttede over? Jamen der var jeg bare, der var det lidt som om, at jeg selvom der var gået nogle måneder, så blev jeg jo, altså meget hurtigt på det her med tid bankede tilbage til lige da det skete, altså som om, det er jo to timer siden, og så jeg jo bare, var jeg jo bare trist, og havde jo ikke rigtig lyst til at, at lave så meget, eller være sammen med særlig mange, men egentlig bare lukke mig lidt ind og, og tage på kirkegård. Øhm, så det var sådan et, et meget bakket landskab, med meget stejle bakker, det første lange stykke tid, det vil jeg sige. Men jeg ser ikke tilbage på min studentertid som, at den har været ubetinget dårlig. Jeg har også været glad. Jeg har også haft gode dage og, og nytte og festet og, og sådan nogle ting. Men det svingede virkelig, virkelig meget. Det, det må jeg virkelig sige. Og hvad med derhjemme? Hvordan er det at gå fra at være fire til pludselig kun at være tre? Meget underligt. Meget underligt. Min mor hun, altså hun, hun har altid givet meget og, og fyldt meget på den gode måde, så der var jo et, et kæmpe tomrum på helt vildt mange punkter. Samtidig så min søster og min far havde et arbejde, hvor han, han var i Tyskland fire dage hver anden uge. Det var han selvfølgelig ikke i starten, men, men det skulle han jo også til i løbet af, af foråret. Øhm, så mig og min søster havde også meget tid, hvor vi, vi var alene. Vi havde, nogle gange så havde vi min moster op, som var hos os et par dage. Øhm, men det var alligevel en mærkelig følelse, at... at min mor har ikke med og min far er i Tyskland, og nu, så er der bare mig og min, på det tidspunkt min 14-årige søster. Ikke? Øh, og vi boede i et stort hus, og det var, det var tomt. Det var det virkelig. Mm, det kan jeg forestille mig, det må have været vildt svært. Og hvordan, efter du bliver student, hvad, hvad gør du der? Ja, der føler jeg også lidt, at jeg, jeg bliver ramt af af den her tomhed igen, fordi jeg tror, at da min mor går bort, der kæmper jeg jo for at køre videre og færdiggøre gymnasiet så godt som muligt. Men når det er slut, så skal jeg jo finde ud af, hvad skal jeg tage mig til, og hvad vil jeg gerne nu, og hvad er der af muligheder. Samtidig vil jeg jo gerne passe på min familie. Jeg kan mærke, at tanken om at rejse væk, den er på en eller anden måde meget tiltalende, og på den anden måde, så kan jeg slet ikke se mig gøre det, fordi jeg kan ikke, jeg kan ikke efterlade min søster, og jeg kan ikke efterlade de to hjemme Så jeg føler en form for, hvad skal man sige, forældreansvar, øh, bevidst eller ubevidst. Men jeg bliver, jeg bliver lærervikar på min, på min gamle folkeskole, samtidig med, at jeg spiller fodbold på, på relativt højt niveau mange gange om ugen. Og særligt fodbold er, at et stort fri for mig Hvor jeg kan komme ud Og tænke på noget helt andet Og være sammen med nogle mennesker Som altså, heller ikke spørger ind til det Hvis man kan sige det sådan Eller i hvert fald Det er ikke noget der har fokus på banen Og det synes jeg også har været fint Fordi som sagt Det her med at, at gå derhjemme Alene Det synes jeg faktisk nogle gange Var det allersværste. Mm. For det var typisk der Jeg, ja, jeg gravede mig ned øhm, så, så jeg var lærervikar Det første år Øhm, efter gymnasiet. Og hvis fodbolden blev et frirum, hvor soven ikke fyldte, hen fik soven så lov til at fylde? Hvem snakkede du med der? om? Øhm, Jamen, jeg har, jeg har brugt lidt forskelligt. Øhm, mange af mine tætte venner synes jeg har været, har været gode til at spørge ind, og har været gode til at være der, specielt dem, som har været i mit barndomshjem, og som har kendt min mor. Hmm. Det, har, det har også været lettere for mig og tale om, om sorgen og tale om savnet, når jeg ved, at de kender hende. Øhm, det har gjort det meget lettere. Og så, min mor har et par gode venner eller rigtig gode venner som har fulgt os i igennem barndommen, siden jeg, var, ja, siden jeg blev født. Og dem har jeg brugt rigtig meget. Jeg tror også, deres, deres livserfaring, øh, det her med at tale med en, der er, er voksen, altså rigtig voksen, det, det kunne jeg bare mærke, det, det gav noget andet, så dem har jeg faktisk brugt rigtig meget også. Øhm, også i tråd med, at ja, de har kendt vores familie så godt. Så har jeg gået i en sovgruppe, ned i kraftens bekæmpelse, sammen med andre unge, som også har mistet nogle tætte til, til kraft, hvilket også var, det var hårdt på mange punkter, men også meget givende, og et eller andet sted rart at føle, at jeg ikke var den eneste, der mm. havde mistet en, en forælder, eller, eller en søskende, eller, eller hvad det nu kan være. For selvom jeg jo godt ved det et eller andet sted, og selvom jeg godt kender mange, der har mistet, så kan man jo sagtens stå med følelsen af, at man er helt alene. Ja, Jeg ja, man kan føle sig ekstremt alene i sorgen mm. Og det var faktisk noget, vi ja, også snakkede om, mig hjemme sidst, vi, vi så os det der med, at... Øhm, at selvom man i en familie også har mistet alle sammen, altså I har været tre, der har mistet, og det, det har vi også hjemme hos mig for eksempel, så kan det stadig godt føles ensom, fordi man ikke nødvendigvis har, øh, at en sovforløb ikke nødvendigvis ligger parallel, så når du er allermest ked af det, er det ikke nødvendigvis der, hvor din søster er ked af det osv. Hvordan synes du, det har været at være i sorg, jer tre, far, søster og dig? Det har, været, det har været svært, og det har været kompliceret. Og jeg tror også meget, at det handler om det, du siger her. Jeg kan jo godt mærke, at selvom jeg jo godt ved, at min far og min søster også er, er enormt ked af det, så har jeg jo ikke lyst til at gøre dem ked af det, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og jeg synes, det, det første stykke tid, der, vi havde svært ved at tale om de her tunge følelser med, med savn og med afmagt og med, med tomhed, det var mere nogle gamle historier eller nogle gamle anekdoter, der er blevet op. Øhm, så også i den sammenhæng har jeg nok brugt andre mere, end jeg faktisk har brugt min, min søster og min far. Ja, øh, yeah. men vi har altid været gode til at, at støtte hinanden, vil jeg sige, og, og være der for hinanden. Men det har bare været på en, en lidt anden måde, øh, hvis man kan sige det sådan. Hmm. Jeg tror, det har været... Det har været for hårdt og for konfronterende, i hvert fald i starten, at tale om de her ting. Det kunne, jeg, det kunne jeg selv mærke. Men jeg vil sige, at det blev lettere. Det er det gradvist blevet blev lettere, og i dag der, der fungerer det rigtig fint på det punkt. Og hvordan fylder din mor i dag hos jer? Jeg kan mærke, efter jeg er flyttet til København, eller efter jeg er flyttet hjemmefra fra mit barndomshjem, det gav ligesom et, et frisk pust. Øhm, og i dag her fem år senere der, der fylder hun stadig meget specielt i i højtider. Jeg synes stadig at julen er ambivalent. Jeg synes stadig at store ting øhm, er er svære. Altså da jeg skulle til Norge i sommer eller der på bachelor eller altså ting man gerne vil, vil dele. Der fylder det meget. Men jeg må også sige at i min hverdag der fylder de positive ting mere og mere. Altså jeg kan tænke tilbage på hende, og så er det de positive ting og de gode oplevelser, som begynder at, at fylde mere og mere, men det har virkelig taget lang tid. Det første seneste år, at jeg har kunne sætte bidler op inde på mit værelse af hende, fordi det har simpelthen været for svært de første år. Jeg blev, jeg blev trist og i dårlig humør øhm, hver gang jeg så de bidler, så det, det, det kunne jeg ikke rumme. Så det synes jeg er sådan et meget godt eksempel på, hvordan Altså hvordan det har taget lang tid, men hvordan det også bliver bedre og bedre. Hmm. Øhm, så som sagt, det her barkelandskab med de stejle bakker der, der er stadig mange bakker, men de er ikke lige så stejle, hvis man kan sige det sådan. Det bringer os meget godt videre til det, der ligger foran dig. Vil du ikke fortælle, hvad det er, du har taget med i dag? Jo, øhm, jeg har taget et halsterklæde med. Det er, det er min mors halsterklæde. Øhm, og noget af det, jeg forbinder det med, det var det første lange stykke tid, efter min mor går bort, der lader vi faktisk nogle af hendes ting hænge derhjemme. Blandt andet øhm, en jakke og, og det her halsterklæde, som, som hænger i entréen. Og jeg kan huske noget af det, jeg gjorde, når jeg, når jeg savnede hende, det var faktisk at gå hen og dufte til det her halsterklæde. Øhm, en, ja, det, det kan lyde lidt underligt, men, men jeg kunne godt lide øh, altså, duften af hende, at den stadig var tilbage. Det gav et eller andet følelse af, at at hun stadig er her, selvom, selvom det er lidt irrationelt. Så, så det, har, det har jeg taget med. Hun har brugt det, har brugt det rigtig meget. Øhm, og så har jeg også... Det har jeg måske ikke. Nej. Billedet? Ja, jeg ved ikke lige. Jeg, tror ikke, jeg har desværre ikke fået noget billede med. Har du ellers... Vi ikke bare lige sætte på pause så der. Har du på telefonen? Ja. Har du på telefonen? Ja. Skal vi så ikke lige finde det? Jo, lad os gøre det. Jeg vil gerne sætte billeder billede ja. Jeg synes ellers, jeg har lagt det ned. Mm. Og det, er ikke i det, det kan nemlig godt være, det er råd her. Victor, du har fundet et billede frem. Vil du ikke vise mig, hvad det er? Jo. Der er et billede her af mig og min mor, fra jeg var lille. Øhm, noget af det, jeg tænker tilbage på, når jeg ser det, er, at det er egentlig bare, at, at hun er rask. Altså, det, der var, ligesom, var min, min rigtige mor, øhm, som er det, jeg gerne vil huske hende for. Øhm, det er jo også noget af det, jeg synes, der, der har været svært i det første lange stykke tid. Det var nemlig, at fremkalde en fra min raske mor. Øhm, fordi at de sidste to år, der var det jo bare den her kemomor øhm, uden hår på hovedet, som, som så syg og afkræftet ud. Øhm, så det kan jeg huske, at jeg havde virkelig svært ved det første lange stykke tid. Så det, det er dejligt, når jeg, når jeg ser bedler for den gang, hvor hun, hun var rask og, og energisk. Og hvad var hun for en mor? Vil du ikke fortælle om hende? Jo, men hun var... Hvad skal man sige? Hun var en fantastisk mor. Meget omsorgsfuld og... Ja, stået for mange af de her bløde værdier. Øhm, hun har altid støttet mig i, i min fodbold og i de ting, jeg har gjort. Og... Ja, så har vi også lavet en masse sjov og, og ting og sager. Så altså på rigtig mange punkter, der er hun noget virkelig god. Det har hun. Hun har altid været, altid været nærværende og interesseret. Og, ja. Hvad kan du se af din mor i dig selv? Oha, det er, det er et godt spørgsmål. Øhm, det her med at, at være interesseret i i andre mennesker og spørge ind og, og spare med dem øhm, og så så tror jeg også det her med at, at have lidt humor og øhm, måske også lidt temperament altså det det kunne hun også godt have den den side kan jeg kan jeg godt se i mig selv og så synes jeg altid at min mor har været god til at, at snakke om tingene og snakke om om svære ting og det synes jeg også selv at jeg jeg i hvert fald er blevet rigtig god til. Lige før, da du lidt efter billedet af, af din mor, så tog jeg lige det fine tørklæde, vi snakkede om før. Og det dufter stadig. Mm. Hvor er det, da, jeg hoster nu? Er det hjemme i, der, ved dig i København, eller er det i hele Det er faktisk hjemme hos min, hos min søster. Min ah. far, han har solgt vores, vores barndomshjem. Det var simpelthen for stort til ham. Så han er, er flyttet noget mindre. Så det er hjemme hos min søster som også har, har meget glæde af det, men, men det er jo noget, vi, vi alle sammen kan, kan se og, og bruge. Hvordan var det, da dit barndomshjem blev solgt? Det var meget ambivalent. Jeg kan huske specielt det her med at, at pakke det ned. Det var virkelig, virkelig underligt. Øhm, og vi skulle gennemgå en, en masse ting, som vi skulle tage stilling til. Hvad skal vi gøre med dem? Ting, som min mor jo også har, har haft og har været en del af. Specielt fordi, at min far skulle ned på plads cirka, så der var rigtig mange ting, vi skulle tage op til overvejelse. På den anden side var jeg faktisk også glad for det, også for, specielt for hans vedkommende. Der var ikke nogen tvivl om, at lige som man husker på en masse gode minder i sådan et barndomshjem, så, så hang der ligesom også sådan en tung dyne af, af sov og, og tab og ja, mange af de her ting i vores barndomshjem, så det, var, det har været et frisk pust for, for os alle, mm. også for, for ham. Mm. Øhm, så jeg, jeg er egentlig glad for det, men jeg kan godt mærke, det underligt det her med for eksempel i jul, når alle mine venner tager hjem til Hillerød øh, for at fejre jul med deres familie, og så er de måske hjemme i nogle dage på deres værelse i, i deres barndomshjem, at det har jeg ligesom ikke længere. Jeg har ikke noget værelse. Jeg har ikke noget barndomshjem. Altså, selvfølgelig kan jeg komme på besøg hos min far. Jeg kan også godt overnat i en gæsteseng eller på en madras, men, men øhm, det her barndomshjem, og sådan, det, det er underligt ikke at have det længere. Jeg har ikke noget, på den måde har jeg ikke det samme tilhørsforhold til året som jeg har haft. Og nu nævnte du lige julen, og du gjorde det faktisk også før i forhold til højtider eller svær. Vil du ikke sætte lidt ord på, hvordan det er, at holde jul uden mor? Det er igen en, en meget tom følelse, og det er meget konfronterende. Jeg tror også, konfrontationen opstår i, at jul jo er sådan et, et tidspunkt, hvor at vi alle sammen skal samles, og det skal bare være idyllisk og, og hyggeligt. Og det er ikke for at sige, at vi ikke hygger os, eller, eller at det ikke er idyllisk, men der mangler bare virkelig, virkelig noget. Og det det, det kommer bare til syne i julen, synes jeg. Øhm, der bliver alle de her følelser, de bliver bare ekstremt stærke. Jeg synes også, man har sådan en følelse af, at ja, også som du siger, at alle andre hygger sig, men også sådan en følelse af, at alle andre har en meget harmonisk jul. Jeg har sådan en følelse af, at alle andre sidder 15 mennesker, og de danser rundt om juletræet i en halv time, og altså sådan... Hele den der forestilling om, om jul, som, altså, som den måske aldrig rigtig har været, heller ikke, da min lillebror var her, der var det stadig sådan noget med, okay, kan vi nøjes med to og en halv sang? Og så, men, men stadig jeg kan virkelig mærke, at, sådan, at jeg føler mig så udenfor den 24. december. Øh, og at forestillingen om det, det ved jeg ikke, om du også har det sådan, men ofte for mig, at forestillingen om det faktisk værre, end når det så er, fordi så har vi jo, ofte en fin aften, der er hyggelig. Men det er de der dage op til, hvor man går og forestiller sig, at nu skal alle de andre alt det her, og det får vi aldrig. Og det synes jeg er så svært. Ja, ja det er præcis mine ord, det du beskriver der. Det, det kan jeg så godt sætte mig ind i. Det er også sådan, jeg oplever det. Og jeg tror, noget af det, noget af det jeg har forsøgt, eller noget af det, vi har forsøgt, det er måske bare at sige til os selv, at... at øhm, Julen er jo også lidt, hvad man, hvad man gør det til, og det er egentlig også okay at have den indgangsvinkel, at jeg skal faktisk bare igennem juleaften, selvfølgelig skal vi, selvfølgelig skal vi have det hyggeligt, og, og så videre, så videre. Men, men at prøve at sætte baren lidt lavere i forhold til, til de ting. Øhm, men ja, det er meget op til, og sådan at det er juleaften, så er det egentlig en hyggelig aften, og når jeg går i seng juleaften, så synes jeg som regel også, at det har været hyggeligt, det har været fedt. Viktor, jeg ved, at din far har fået en ny kæreste. Og det er jo en lidt speciel situation, at altså fordi at for mit vedkommende, der har mistet en lillebror, der kan der jo ikke komme nogen udefra, der pludselig altså som på en eller anden måde kan komplicere det, at der lige pludselig er en fjerde part. Men hvordan har det været for jer, det med, når han, at han pludselig fik en ny kæreste? Det har været svært. Det skal der ikke være nogen tvivl om. Det har været svært, at der lige pludselig er en ny kvinde i min mors seng, på min mors plads. Øhm, en, som begynder at påtage så nogle af de opgaver, selvfølgelig i, i, kun i kærlige hensener, som min, min mor ellers udførte. Det har været virkelig konfronterende. Øhm, jeg kan også huske, at jeg fik sådan en følelse af, da hun kom ind i billedet, min fars nye kæreste, at når man, så var han videre. Altså, så, så var han ligesom et step foran min søster og jeg i den her soveproces, Selvom jeg jo inderst godt ved, at det ikke er nødvendigvis er, er tilfældet, at han også stadig savner min mor og også stadig er ked af det, selvom at han har en anden kæreste. På den anden side er jeg også glad på hans vegne, fordi jeg har også haft dage, og det ved jeg også min søster har, med ja, dårlig samvittighed. Hvis, øhm, hvis min far nu har været hjemme for at være sammen med os... Lad os sige, der har været fredag eller lørdag aften, og min søster og jeg er så egentlig gerne vil ud til nogle venner, og så er taget afsted, og så har han jo bare siddet derhjemme alene, og, og kigget ud i luften, hvor jeg jo også ved, at det ofte er der, hvor det er svære. Så, så det har været meget ambivalent, øhm, men i dag der er jeg faktisk glad for, at de har fundet hinanden, de er gode for hinanden, og hun giver min far glæde, og, og omvendt også. Øhm, men det har virkelig været svært, i et langt, lang stykke tid. Det har det, og det, der er jo ikke noget, der er, er rettet mod min fars kæreste, men det er bare det her med, at der er noget, der står i stedet for min mor. Selvom det ikke er min papmor, eller, eller noget i den dur, det har bare været meget konfronterende. Det kan jeg virkelig, virkelig godt forstå. Og jeg synes, det, ja, det er bare nogle rigtig fine refleksioner omkring det. Jeg tror, at rigtig mange, der lytter med, har prøvet noget lignende. Øh, der mange af vores lytter jo har prøvet at miste forældre. Og det jo ofte kan gå sådan, at de så finder en ny på et tidspunkt. så en anden ting, jeg gerne vil snakke med dig om, er, at du jo stadig spiller fodbold, øh, og spiller en del fodbold på højt plan. Og vi snakkede lige kort om det før, det der med, at fodboldbanen var dit frirum. Føler du stadig det det, og er det stadig okay, at soven ikke fylder så meget øh, i fodboldlivet? Ja, yeah, jeg fodbold har som sagt været et, et, et kæmpe frirum det første lange stykke tid. Øhm, et frirum forstået på den måde, at jeg uden for fodboldbanen havde svært ved at ikke at tænke på min mor. Og ikke at forbinde ting med min mor, så det var ligesom en måde at ja, bare vaske tavlen fuldstændig ren. Det var også belastende, fordi jeg skulle præstere, og nogle dage så var jeg ikke klar til at præstere. Og så var jeg et andet sted mentalt. Så det har ikke været ubetinget fedt. Men jeg tror alligevel, det har været med til at hjælpe mig igennem. At det har været en eller anden form for terapi. I dag så tror jeg ikke det er et frirum længere, fordi jeg, jeg føler, egentlig, at jeg har, hvad skal man sige, frirum fra sove og de her ting i min hverdag. Fordi sorgen gudskelov, skal øhm, lov, selvom den som sagt stadig er, så, så er den aftaget i styrke, og der er jo også mange dage, hvor den slet ikke fylder. Så det er nok sådan, jeg vil sige det hmm. Og hvad med det der Altså det kunne jeg bare forestille mig Det ved jeg faktisk også, at jeg har snakket med Jeppe om nogle gange Sådan det der, at, at det er virkelig svært At snakke om, at man har det svært i det der omklædningsregi eller Jeg ved også godt, at det bliver sat lidt på spidsen Fordi det er jo ikke fordi, at mænd, der spiller fodbold Ikke kan snakke om sorg Men det er ofte noget andre ting, der følger i sådan et omklædningsrum Hvordan synes du, det har været? Jamen det har været blandet uh, Specielt i starten Øhm, på den ene side har det været godt, fordi jeg også virkelig havde brug for at være et sted, hvor man kunne snakke om andet end sov, og hvor man egentlig bare kunne få lov til at grine, og være pladt og sådan nogle ting. Øh, men tilsvarende har der jo også været dage, hvor jeg egentlig virkelig meget har haft brug for at tale om det, hvor der så ikke har været plads til det, eller hvor at jeg synes, at nogle af de jokes, eller nogle af de ting, der blev bragt på banen i omkundsrummet, det var så latterligt, at jeg havde lyst til at gå. Fordi jeg, jeg kunne simpelthen bare ikke se, <laughs> hvad det sjove var i det, lige her og nu. Så det afhang virkelig meget af, af mit humør, og hvor jeg lige var i, ja, i min proces, hvis man kan sige det sådan. Ja, jeg ved jo så, du til gengæld har fundet et andet sted, hvor at sorgen virkelig har kunne fylde, og hvor du har kun nogen at snakke med, fordi du nemlig er ved Børn og Unge og ja. eller det Nationelle Sovscenter hedder nu. Øh, vil du ikke fortælle lidt om det, hvorfor du startede der, og hvordan det er at være der? Jo... Jamen, jeg har været frivillig i, i snart to år. Det var egentlig noget, jeg havde, havde overvejet i en, i en længere periode. Jeg tænkte, at for mit eget vedkommende ville det være et, et godt fællesskab og et sted, hvor man kunne værne om sorgen og, og kunne møde andre, som gennemgik nogle af de samme ting, som, som jeg gennemgik. Også lidt tråd med, at som du helt sikkert måske selv har oplevet, at det bliver meget hurtigt hver dag, og der er mange i ens omgangskreds, som jo, når de ser, at man er glad, så tænker de, men det fylder måske ikke så meget. De ser ikke rigtig, hvad der sker, når gardinerne er rullet ned derhjemme om aften. Så på den måde har det været et godt forum for mig, og, og så har jeg forhåbentlig kunne hjælpe en masse andre, som står i, i nogle svære situationer. Det har været meget værdifuldt. Så jeg har, jeg har siddet den på sovlinjen og taget mod henvendelser, og så... Lige nu sidder jeg i café aften, hvor vi har nogle forskellige temaer, vi, vi snakker om. Og det, det synes jeg er meget værdifuldt. Og jeg kan se på mange af de brugere, vi har, at, at øhm, de får noget godt ud af det. Og det er jo det, er jo det vigtigste. Ja, og så at føle... Jeg synes nogle gange er det så svært, fordi... Og det ved jeg, at du ville kunne genkende til... At hvis man siger, at, at, at sorgen så pludselig giver mening... Eller sådan, det, det lyder helt forkert, for det kommer aldrig nogensinde til at give mening. Men det er mere at finde nogle ting der er meningsfuldt at lave, når man er i sorg, fordi at man pludselig får sådan en helt klar mavefølelse omkring, hvad man gider, og hvad man ikke gider at bruge sin tid på. Ja, det er rigtigt. Det handler om at finde noget mening i det meningsløse. Ja, lige præcis. Selvom det giver mening at kunne videregive eller hjælpe andre, så er der ikke nogen tvivl om, at vi på ingen måde ville bytte det for. Altså, vi ville jo langt hellere bare have din lillebror mm. og, og min mor. Øhm, det skal der jo slet ikke være nogen tvivl om men når nu vilkårene er, som de desværre er, så synes jeg, det er fint, hvis det kan lade sig gøre på den måde. Her til sidst plejer vi jo at spille en sang, men du synes, det var svært at vælge én specifik, så jeg vil faktisk i stedet for at spørge dig om, hvis du kunne spole tiden tilbage til Victor, der står og lige har mistet sin mor, hvad vil du så gerne fortælle ham? Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, tag en dag af gangen, tror jeg. Øhm, lad være med at, at have så mange forventninger til dig selv. Øhm, vær klar over, at der skal nok være nogen omkring dig, der er opmærksomme på dig, og, og rigtig gerne vil hjælpe. Øhm, så tag imod den hjælp. Jeg har haft svært ved i starten og og tage imod hjælpen. Jeg havde måske en, en, en tendens til at sige, at Nå, det går fint. Det går okay, selvom at det måske ikke gik okay. Så det råd vil jeg i hvert fald også give til mig selv. Øhm, og så selv når det ser allermest mørkt ud, så, så kommer der lys på et eller andet tidspunkt. Det, det er vigtigt at huske på. Jeg kunne ikke forestille mig nogen bedre ord at slutte en snak af med. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om sorgen efter at have mistet din mor, Victor. Velbekomme. Tak for muligheden. Det jeg lyttede til, jeg plejet at tro på for evigt. Programmet er produceret af BIM til 24-7 og Landsforeningen Liv og Død, som arbejder med at nedbryde tabu omkring sorg og død. Værterne var Peneløs Strøm Øster og Jeppe Vade Vester. Lyttesegnen er Frederik Ludvigs og Fastbåholmen. Tak fordi du lyttede med.